Colinda de Crăciun Linui, Doamne, Linui, Lin, Vine moș Crăciun și în gânduri alergăm ca să-l primim. Linui, Doamne, Linui, Lin, Stelele sclipesc din geana Ce ne cheamă în cer la tine să venim. Linui, Doamne, Linui, Lin, Toți duceferii prin noapte ne zâmbesc cu al dori Linui, Doamne, Linui, Lin, din tot Îngerii la maica prea curată, cu alor față ca de Linui, doamne, linui din, îi aduc ștergări de raze, și la pruncul cel de soare simt timp. Linui, doamne, linui din, și îi cânt o doină dulce, cum o cântă dorul vara, dintr-o frunză de malin. Linui, doamne, linui din, dei răspund din vale codrii brad. De linui, Doamne, Linui, Lin, Ei privesc cum de pruncul, îmbrăcat în fir de lună, argintat, ca cel de ei. Linui, Doamne, Linui, Lin, Îngerii copii, colindă, Și de când e satul plin. Linui, Doamne, Linui, Lin, roiul albe de steluțe Pe pământ din cerul din.